Både fördelarna och nackdelarna med att arbeta som bibliotekarie. Oh. Man har koll på nya böcker eh, och gamla böcker och alla andra böcker däremellan. Och, eh, framförallt så är det det här dilemmat av att det varje vecka kommer stora lådor från eh, inköpsställen fyllda med böcker som är nya och fina och fräscha och spännande och man vill väldigt, väldigt gärna läsa dem.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 jag läste de här böckerna för kanske tio år sedan eller någonting. och uh, Lifeship uh, Trader-serien utav de är det tre eller fyra serier som har kommit ut av Robin Hobb som utspelas i samma universum eller vad man ska säga uh, så är det här mina favoriter och jag är mm. jättesugen på att läsa om dem nu när jag hör dig uh, prata om dem. Nästan dagligen säger jag åh du är där, i <laughs> åh det är bra åh undrar om det här och hänt tänker jag då försöker ja, ja, du spoila ja, någonting uh, mm mm.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 och då tog jag den här som heter The rest of us just live here. Och just. den är skitspännande tycker jag. För det, det handlar alltså om en värld där du är en helt vanlig person eh, men du har kompisar runt omkring dig som är superhjältar. Okej. Okay. Och det kan ju vara jättekul. Alla vi andra vanliga som inte har de här superhjältetalangen. Ja, precis. Eller... Superhjältehistorien <laughs> ja. berättar du ut ett annat perspektiv. Precis. Mm. Det låter jättespännande. Min to be red Hög är ju betydligt mer eh, minimalistisk, kan man säga. Eh, eller, nej, egentligen inte. För mitt skrivbord hemma är belamrat med böcker som jag vill läsa. Eh, och eh, väskan är full av böcker som jag håller på med. Några sidor här och där och så vidare. Eh, men jag får försöka inse mina begränsningar här. För jag hinner inte särskilt mycket helt enkelt. Eh, i och för sig då, om man ska vara sån jag läser ju väldigt mycket barnböcker jag har ju en fyraåring och en sexåring hemma och just nu läser jag och min sexåring Satsiki och morsan och det är egentligen den första boken som min, mitt äldsta barn har tyckt om som inte är en bildbok och vi har jätteroligt när vi läser den här boken tillsammans den har några år på nacken och det märks men det roliga är att jag har ett så klokt barn så hon plockar upp på de här sakerna som kanske är lite eh, omoderna och sen kan vi diskutera de sakerna och jag tycker det här är jättekul. Jag har du ett exempel på det? Ja, eh, Satsiki, huvudpersonen i den här boken, Satsiki, Satsiki Johansson heter han. Eh, han eh, lever med sin mamma som man kallar för morsan eh, i Stockholm och hans pappa är bläckfiskare blek, kallar hon honom för i Grekland. Han har aldrig träffat sin pappa, eh, men det gör inte så mycket så. Och han börjar skolan i början på boken. Eh, och hans fröken, eh, när han sitter där i skolbänken så tittar han på fröken och står och pratar och upptäcker att hon har nylonstrumpbyxor på sig som är håriga. Eh, håret sticker ut ur nylonstrumpbyxorna och han blir jättefascinerad av det här och måste liksom glida ner på golvet och åla sig fram för att känna. Eh, så, och det blir lite pinsamt. Fröken blir lite ställd.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 Bleka dödens minut, tror jag på svenska. Fantastisk film. Alla som inte har sett den gå omedelbart och ser den på ett eller annat sätt. Vi har den här på biblioteket. Ni kan sitta i ståsalen. Det går bra <laughs> ehm, En klassisk äventyrsfilm. Det är pirater, det är prinsessor, det är skurkade jättar. Ehm, konstiga, magiska vidunder i skogar som sprutar eld och... Ehm,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 Uh, idén är jättebra uh, så jag hoppas på att den kommer att bli bättre den här serien. Uh, och sen har vi beställt lite böcker som jag är sugen på nu. En bok som heter Into the Dim av Janet B. Taylor uh, som handlar om uh, time traveling. Resa i tiden. Uh, så följer en flicka som är 17 år som förlorar sin mamma i en jordbävning och förkrossad uh, reser hon till Skottland uh, för att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 och sen har vi också beställt en västenbok. Eh, det kommer inte ut så många sådana, känns det som. Eh, så det här det ska bli lite spännande. Jag har ingen aning om, om det kan vara bra eller dåligt. Den eh, ska vara i samma stil som True Grit, om någon har sett den filmen. Jag tänkte också att vi kanske skulle nämna Recaptains. Mm, ja, just det. Våran.